Oce i Sine i Svetog Duha. Ovo smo braće i sestre, neku od životinja koja se po suvom kreću brzo, spretno, gipko i lijepo gurnuli u mora svata spretnost sjeva i umijeće ne bi mogli da se realizuju jer taj prostor se ne poklapa sa onim naznačenjem koje je Bog tvorac pogožio u to stvorenje vidimo kad gurnemo brzo psa I gurnemo u vodu kako se ne snalazi jedva nekako čupa, pliva, ali mnogo slabije nego što to rade delfin i što to rade morske ribe. Kao što bi i delfin na čuvom projevnilo silnu nemoć, silnu nemoć i veliko snalažanje koje bi se sigurno završilo i smrć ako neko ne prepozna i posle toga spakuje u neku od konzaru. Tako i sa čovjekom, braća i sestra. Čovjek koji pokušava da se ostvari, da se realizuje izvan crkve Božije u naukovedivoj govoj situaciji nego što je riba na suvom ili neko od onih koji pod suvom hode u vodi. To je najputnija scena najtragičnije posledice izazvane time. Jevo evo današnje sveto evanđelje, ovaj divan sabor Boga i ljudi, Boga koji je došao da spasava narod svoj i to došao kao čovjek, kao Bog u tijelu. I evo, bratvi i sestre, kako se divno projavila ta najgubna potreba čovječija za Bogom, sa zajednicom, sa tvorcom svojim. Pogledajmo mi onim pogledom, pogledajmo pogledom uma, a um ima sposobnosti da gleda i one događaje koje su se davno odigrali, njemu to uopšte nije teško, samo malo više pažnje i etoga u ono vrijeme, etoga i ono, Na onom mjestu gdje Bog stoji i narod oko njega. Iz ove priče, braće i sestre, vidimo da je potreba za Bogom dublja od svih drugih potreba. Znamo i sami, imali smo iskustvo, makar jednom u životu, danas je uhvatila hlad mislimo na onu nevoljnu jer malo ko danas izgladnjuje sebe voljno osjetili smo braće i sestre kako ako hledba nema neko duže vrijeme kako se potrebe sve više sužavaju ako nema hrane dan ili dva ako nema vode Dan i ili dva, sve one potrebe, sujedne, nametnute, kako odpadaju, jer se priroda budi, priroda traži svojim. Znaju pušači kako smiješno izgleda ta potreba za cigaretom kad nisu jeli dan ili dva. Ili ako nisu pili vodu nekoliko dana, pobudi se priroda i traži svoje. I upravo, braći i sestre, u tim trenucima možemo sebe dublje da osjetimo. Ali to nije najdublja projava i to nisu naše najdublje potrebe. Ispod tih potreba prirodnike, Stoji još jedna dublja. Evo baš ovo Svetojevandjeljeva priča govori o tome vidimo ovaj narod pet hiljada ljudi ne upravioći tu žene i djece. A sa njima možda ih je bilo i preko deset hiljada. Pazite, ljudi, žene i djece. Ne kao danas Kad majke slabe u vjeri ne mogu da istrpe da im djeca odstoje sat vremena ili dva bez hrana, pa im guraju u usta i tako i na vode da budu slabi. Kako podižu te tjelesne plodske potrebe iznad onih duhovnih, ako svoju djecu smatraju i duhovnim bićima. Ako nisu pomislile da je njihovo dijete samo prot i da ga samo treba tobiti, što je više i ne čini majom. one majke, onu djecu, one mužare, one lude, onu omladinu, kako stoji braći i sestre oko Boga, oko Gospoda, Matra. Oni tada još nisu znali ko je je bio, neobična, neobična riječ, neobična djeva. Ali još nisu znali, nisu ni mogli da znaju bez deistovanja duha svetog, da pred u ljudskom tijelu stoji sin Boži. Sam Bog. Čudesna scenu. Kao čovjek, Bog ljudima. Nisu to mogli da znaju. I pogledajte, braći i sestre, iako nisu, oni su osjetili da je u pitanju nešto novo. Osjetili su, braći i sestre, bićem svojim. I to pogledajte do koje mjere. zaista bi trebalo da se postidimo pred njima. Do koje mjere? Do te mjere da im hrana nije padala na pamet svo to vrijeme su bili oko njega njima je on bio dovoljan gledajući ga slušajući ga oni su se sitili riječima koje su izlazili iz nivoj božanskih usan riječi pune prabodrat kako je to divno braći i seste gledati navod koji je sa Bogom i hrani se njim gledanjem i slušanjem njegovih životvornih riječi. I primjećujemo da uopšte oni nisu tražili hranu, nisu izlazili iz tog blagodatnog ambijenta kao što mi da nas izlazimo iz hrana. S tim što se naše stajanje Po mnogo čemu razlikuje od onog njihovo, mnogo je, braći i sestre, uzvišenije od onog stajanja, stajanje našu i stojem u svetoj crkvi i u svetoj liturgiji. I pogledajmo, tamo niko nas pominje kran nego apostovi zabrinuti pa kažu toliko dana nit jedu nit piju, a daleko je kran. Kako ćemo, šta ćemo, izguljujući u Sveti Augustovi. Narod uopšte, bratia i sestre, nije uložio nikakvu primjer. On ih i dalje stavio zadovoljan, sigurno izglednija, ali ona najdubra potreba projavljivala se i država pod kontrolom one niže, iako prirodne, ali niže potrebe za hranu, za i za snom, za odmor. I tu se baš u ovoj evidijoskoj priči projavljuje to najdublje naše traženje, najdublja naša potreba, najsvađe i naš zalogar. I gospodin kaže, nema potrebe da idu, dajte im vi neka jednu. I onda je došlo do onog čudesnog umnožavanja hlebove i riba i gospodje pone koji su svoje pjevesne potrebe podčinili duhovnom traženju, nasitio i hlebom i ribama i ostalo je i poslije to veličanstveno posluženje. Više nego što je u startu i bilo. Šta time Gospod hoće i nama da kaže, braće i sest, nama malo vjernima i srebro ljubivim, hoće da nam kaže da dok god budemo u crkvi Božije, dok god budemo u liturgiji svetoj, time zadovoljavajući najgodu našu potrebu, to jest potrebu za Bogom, Je to je, braći i sestre, čovjek potreba za Bogom nije čovjek samo biće koje jede i pije i spava. nije to čovjek čovjek je biće koje ima potrebu za Bogom, braći i sestre to je čovjek ove, ove druge projeve možemo nazivati nekim drugim imenima kako je naš prepodobni otec Justin govorio Nije čovjek nego kao čovjek, pot čovjek, polu čovjek, ne čovjek. A pravi čovjek je onaj koji ima potrebu i projavljuje je i zadovoljava u crkvi Božijoj. Stojeći i hraneći se Bogu. Za razliku od народа naroda, brati i sestre, i od onog vrmena, mi koji danas stojimo ovdje, u ovom i u svim drugim pravoslavnim hramovima, mi, brati i sestre, imamo Boga ovdje među nama i jednu novu mogućnost, novo čudo, a to je čudo sveto i nebeskog hleba i nebeske krvi koja nam se daje. Bog nam ne daje, braći i sestre, hleb i ripu, onaj hleb koji hrani tijelo, nego nam daje nebeski hleb, braći i sestre. Daje nam svoje tijelo i svoju krvu. Iako je onaj događaj čudesno umnoženja Hlebova je riba, čude se, a zaista jeste. Kako je, braće i sese, tek čudo, čudo svetog pričašća i razdavanja svetog tijela i svete krvi Hristove, Hrista, Boga čovjeka, narodu. Neuporedimo uzvišenje trenutak, neuporedimo uzvišenje hrana, braće i sese. A sveto nas obavezuje da projavimo još veću revnost, još veće poštovanje nego što su ga projavljivali ljudi onog vremena, onih deset hiljada ljudi, žena i djece. I kad pogledamo, brate i seste, sa kakvim napolom, sa kakvom mritavošću, sa svakom slobodom, nikakvom vjerom mi idemo u naše crkve kako se pokrećemo, tačnije vučemo od kuće do hrama da bi smo tamo primili ne novac, i ne nikog velikog sumoj zlata i srebra, i ni dragot cara, niti da bi nas primio gradonačelnik ili pozna kakva navodno vazna ličnost koju vrijeme samo što nije izbrisao, nego dolazimo u hram da primimo nebeski dar, da primimo nebeski biser, da primimo najveću vrijednost braće i sestre, najveću vrijednost da primimo samoga Boga u svetoj tajni pričašće. I kako mi dolazimo, braci i sestre, kako mi stojimo, kako mi taj dan primamo i kako mi zahvaljujemo Gospodu na na tom velikom daru. Tako odgojdemo, braci i sestre, i uporedimo nas i dude onog vremena koje je Gospod hranio Klebom i ribama i riječu, ali ne što nas hrani, sve Ne možemo, a da ne primijetimo ogromnu razliku. Ogromnu i zloskutnu razliku. I ne samo to, bratri sest, nego kod koga sve mi ne idemo kao narod, oko koga se sve mi ne okupljamo danas, I ko nas sve ne raznim otrovima, braće i sestre, raznim otpadima. To je još gora situacija. Evo ga, gospod, u našem narodu, evo ga kroz crku svoju prisutan, a oko koga se mi okupljamo, braće i sestre? Gdje je danas ima deset hiljada ljudi u jednom kramu? Gdje ćemo to da vidimo? A pazite, u svakom pravoslavnom hramu gdje se služi danas svetla liturgija prisutan je Bogu, bratvi Čudesna mogućnost. A danas, evo danas je najbolji dan, kako uče aposto Pavle za spaset. Pa nema bolje mogućnosti od ove, bratvi i sestri. U današnjem danu, Bog je tu i mogućnost da se sjedinimo sa njim. Čudesna mogućnost. I gdje smo mi danas, braćni sest? Gdje je danas ovdje deset ljudi ili koliko ih ima u ovom gradu? Nema, braćni sest. A kad treba da se okupljamo oko idola, kad treba da se okupljamo na nezna božačkim saborima, kad treba da se poklanjamo džavovima onda se preučili sestre skuplja i ima nas i po deset, i po 20 i po 30 hiljada a ne može to tako proći sestre ne može tako ne poštovanje ne može tako ne zato dobro proverimo zašto smo mi došli u crkvu zašto smo mi došli danas u Sveti hram Šta nama treba ovdje? Šta smo mi došli ovdje da tražimo? Ako smo došli, braci i sestri, da se poklonimo živome Bogu, vjerujući u njega. Ako smo došli sa potrebom, ako smo došli, gladni, braci i sestri, i ževni koga, njega. Ako smo došli da tražimo od njega, ne njegovo nego njega. Onda smo, bratvi i sestre, na pravom mjestu. I naći ćemo ga. Često se čuje priča i to iz usta nas, pravoslavnih hrišćana, kako nema ovoga, kako nema ovoga, kako je kriza ovako, nakva, To je sramota, bratvi i sestre. To je bluka i sramot, To je veliko nevaspitanje i bezobrazu. Kako te nije sramota? Kako nas nije sramota da govorimo takve riječi? Pa šta si ti? Si ti hrištjeni. Ako jesi, šta je tebi najvažnije? Šta je tebi najpotrebnije? Ako je Hristos, pa kako onda možeš da govoriš da ga nema? Huvaj na duha svetoga. Jer duhom svetim, on je u crkvi. Evo vi danas ovdje. Ako ti je on potreban, ako njega tražiš, naći ćeš ga. Uvijek ćeš ga naći. Uvijek tu. Njega niko ne može, braće i sestre, pomjeriti s njegove crke. Niko. Ako njega tražiš, ima. ga. Uzmi, otvori ruku, otvori usta, jedi i piju. A ako smo došli, braći i sestri, u hramove Božije, da trazimo od Boga nešto drugo, onda smo se mi prevarili, braći i sestri. Onda, se, onda je nas neko prevario planu. Tražiti, braći i sestri, od zlaka da nam da šut. To je ludilo, braći i sestri. Od Boga tražiti da ti da džavu. Od vječnog, da ti da provezno. Od netruvežnog, da ti da provezno. Od svetog, da ti da, nesveto i pokvarjeno. Od zdravog, da ti da bolezno. To je, braći i sestre, suština našeg moljenja pogrešno, kad od Boga tražimo ne njega, nego nešto drugo. Zato je vrlo važno provjeravati sebe Zato je vrlo važno da pasiri provjeravaju svoju pastu pregledajući njihove želje. Koga ti želiš, brati ili sest? Da provjerimo, brati ili sest, da vidimo šta, šta su naše tuge. Podokljeno po, po tomu svesavanju tuge vidi se podrešna želja. Ali moguće da si tuža, Evo, Bog tu sa tobom za trpezom, a ti tužan. Šta je? Neko ti hvali. A ko ti to hvali? I po tome vidimo, bratvi i sestre, da smo oboljeli. Pored živog i prisutnog Boga, mi tužni. Pored punog danjira, pune trpeze, rastušne i carske, mi hladamo, bratvi Ne može to tako. Nego da provjerimo, braće i srce, dok ima vremena za provjeravanje i za mijenjanje, za pokajanje. Da provjerimo naše srce, naše želje, da zapitamo sami sebe što ja tražim ovdje. Što će meni ovo? Zašto sam ja uopšte u stavu idrosi došao ovdje? Šta mi se tamo nudim? A da je bolje i vrednije od ovih drugih ponudra? To je, sestre, upravo on, Bog. Ako smo došli zbog njega, došli smo na pravo mjesto, jer ga u crkvi Hristovoj, crkvi pravoslavnoj, ima u izobilju. Došao sam, kaže, da im dam da imaju život i da ga imaju u izobilju, brati sestre. Pa kad smo mi u crkvi uzevi sve to pričešće da ga stavimo za mrzivač? Kad smo mi uzeli da štedimo sve to priječešće. Nema toga, braći sest. Lomi se i razlobljava jagunje koje se lomi i razdjeljuje uvijek se jede i nikad ne nestaje, govori svešteni kad lomi jagunje Božije. Uvijek se jede i nikad ne nestaje. Nikad, braći sest, uvijek teče, uvijek ga ima neiscrpno bogatstvo crkve pravostlava. Iako je Bog dano potreba, nam odmah lakne, braće i sestre, na src. Duša nam se opusti. Pogoje, braće sestre, biva dublji. Osmir, blagosloveni se vrati. U izdanje na Boga. Ostanemo srećni, braće i sestre. Srećni ljudi. Zaneseni tom istinom i milošću Božijom. A pa onda... Od tog sazrcanja manje mislimo i o hvepu, i o piću, i o cigaretama, i o narkoticima. Srce, braće i sestre, hrani nas iznutra blagodaću Božijom, od tog cuda, te istine, od toga što nas zadesi. Tako da poštojemo crku Božu, braće i sestre, i da se ne zbunjujemo, nemojmo da tražimo od nikog druga braća i seste da nas utješi. Nemojmo odmah kod neoppsihijatara, nemojmo odmah, odmah od vraćara, kod gatara, nemojmo odmah ni kod hirurga braća i seste, nemojmo odmah kod astrologa i drugih važnih učitelja. Dođimo crkvi, posjedimo malo u njoj, omirišimo je, dodirimo je braća i seste, Nemojmo da nas hrane lažni očevi i mačehi. Oni nas nikad ne hranit nas crkva naša, nahranit će nas episkopi naši, nahranit će nas sveštenjstvo naše, braće i sestre. Nama zalogari, spasonosni, niko ne može da da, braće i sestre, izvan crkva Božije. Ne može tebe niko od tih ljudi da pričaje s tijelom i krvim. Gospod je dao svoje tijelo crkvi, crkva jeste svoje tijelo, i u obviru nje, sveštenom kliru, braći i sestri, episkopima i sveštenicima, da hrane narod, da mu daju tijelo i krv, niko drugi, braći i sestri, jer nema niko tako snažnu ruku da ga Boga i Božanstva само crkva i kroz svetu hirotoniju pod navoda uzeti i obučeni obučenju tajnu sveštenstva da bi mogli bovi rukama da dodiraju braće i sestre i da predaju narod da hrštavaju narod i da ga hranaju ali i da ga čuvaju braće i sestre da mu ne govore pastiri idite pa tamo se hranite po gradu, po prodavnicama, idite kod ovih i kod onih iscelitelja. Gospod je rekao, nema potrebe da idu. To je rekao i savremenom sveštenstvu i uopšte svim pastirima crke Hristove od apostolskih vremena do kraja vremena. Nema potrebe da idu. Dajte im i neke Imate sve u crkvu. Imate blagodat Božju, imate me, samo dajte. Nemojte da čutite, nemojte da štedite, nemojte da sakrivate to. Jer naroče onda, govorili mu, otići iz crkve, tražit će utjehu negdje drugo i nikad se neće utješiti. Zato je mnogo važno, braći i sestre, svi mi da da u crkvi zaista imamo sve što nam je potrebno kad kažemo potrebno ona najgubra potrebna a daće gospod, preće i sestre ono što i mravcima daje i skakavcima i zmijama i pacovima daće i taj plotski zalogaj daće hleba, daće i haljima ali prije svega iznad svega da tražimo hleba nasušnije tijelu i krv Božiju a ostalo će nam se dodati kraće sestre neka bi do gospod moli toma sveti bratne majke presve bogorodice da imamo oko da vidimo boga u crkvi da imamo uho da ga slušamo kroz njeno sveto predanje sveto učenje podučjenje njihovih svetih pastira da imamo mnoge braće i sestre Да da idemo s njim putem za gospodom i ruke da delamo djelo Božje i um, volju i srce kojim ćemo Boga oca i sina i svjetoga duha trojiti jedno na razdjelju ljubiti svim svojim snagam i na taj način braće i sestre biti srećni i považeni I još ovdje а сигурно и в блаженной и светлой вечности. Аминь, Боже, дай